Qanun məsumənin atası 7-ci imam Həzrət Musa əl və anası Nəcmə xatundur. O Həzrət 173-cü Hicri qəmrə ilinin Zilqədə ayının birində də Məddinə şəhərində dünyaya göz açmışdır. Adı Fatimə, məşhur ləqəbi Məsumədir. Digər ləqəbləri isə belədir: Tahirə, Həmidə, Rəşidə, Təqiyə, Nəqiyə, Rəziyə, Mərziyə, Səyidə, Uxturizə. 7-ci əsrə sünni alimi İbcövzi İmam 4 dörd qızını Fatimə adı ilə qeyd etmişdi. 1. Fatiməy Kübra 2. Fatiməy Suğra 3. Fatiməy Vüsta 4. Fatiməy Uğra Qeyd edək ki, Fatiməy Kübra həmin Fatiməy məsumədir ki, onun faq qəbri İranın müqəddəs Qum şəhərində şişələrin ziyarətgahına çevrilmişdi. Bibi Heybət adı ilə məşhur olan Fatiməy Suraqpaki şəhərinin cənub tərəfinin girişində dəfn edilmişdi. Fatiməy Uxrayman bacısı ləqəbi ilə məşhur olub, İranın Rəş cəhərində dəfn olunmuşdu. Fatimevusta isə Sit Fatimə ləqəbi ilə İranın İsvahan şəhərində dəfn olunmuşdu.